Не стужився я за тобою, сказав я правду, а тоді додав брехні. Так стужився, що втік. От князя, от князя. Князя Назимка знала, а всі його знали, про нього і мова. А про княгиню можна і змовчати. Чого не знають, того не остерігаються. А впустимо його, діду, спитала когось Назимка. А воротарю-воротарчику відчиниє воротенька. Повільно, тяжко, з догном розхилялася брама, та все ж розхилялася. Невловими дід скруче наставляв на мене хитрі вуса, за ним чаїлася Назимка в сизому, як памрось курзні з непокритою головою. Як і новоповіддя, її розставив руки, але Назимка не падала мені в обійми, а дід стримів перед очима, як замщилий стовп. «Хоч поглянути на тебе назимку», – заблагав я. «Встигнеш», – сказала вона. «Чи, може, побіжиш далі?» «Сказав же, до тебе прибіг. Ти гаразд. Йди з нашим дідом Плютою, з ним і будеш». «Риба до хліба та риба без хліба», – ведучи мене за собою бурмотів дід Плюта. «Не помори, а перекорми», – невесело віджартовувався я. Дід мовчки показав мені, куди поставити коня – під довгий навіс, де в нього зберігалися два човники-довбанки, і в одному з кутків під саму покрівлю набито було сіна, не знати для якої потреби. Хижа дідова, зовні темна і непоказна, всередині дивувала просторістю від побілених стін і стелі, хоча вкритих тонким шаром кіптяви, лилася та спокійна світлость, від якої в чоловіка м'якне душа, а тіло гортає затишок. А вогнище посеред хижі обставлене товстими шиферними плитами, мабуть, і село жи для нього з шиферу, надовго зберігає тепло і не дає розбрискуватися вогневі в боки. Отвір для диму в стелі між двома грубими сволоками, попри які густо покладені грубі слижі, все це громадя тяжко не над головою, надто ж такого здоровила, як я їм, моволі, кортить пригнутися і шукати захисту десь у далеких кутках цього дивного житла. Хата в тебе простора, діду, а стеля тяжка, не втерпів я. Небо легке, сказав дід, лаштуючи вогонь. Я хотів виказати свою київську зверхність, тому не змовчав. На небі Бог, а чоловік на землі. Який Бог, який чоловік? – відмуркнув дід. Рибу їсти вмієш? Кістками не давишся? А то ви у свого князя саму випрятину та оленятину їсте. Срібними і золотими ложками, – похвалився я. І син мій дурний звабився князівською ложкою, казав йому: "Не йди". Так сам же князь ішов тут, побачив мого сина, уподобав, узяв собі в руки, казав йому: "Втікай". Не послухав батька, загинув. Тепер Горина вдовиця, а назимка сирота. Не дам їх забудити, гордо заявив я. Дід плюта пустив поза вуха, моє кукурікання чистив рибу. Риба з холодної зимової води велика, сильна. Спатимеш як? спитав дід. На кожуховій постелі чи на люновій. Не більше це моя все на люновій любила. Я ж воїн, то й ліпше на кожухах. Зостанешся чи побіжиш далі, без цікавості мовив дід. Прийшов то зостанусь. Я ще хотів додати, з Назимкою та вчасно затулив рота. Спитати б, де живуть Назимка і її мати, чому не разом з дідом у його просторі оселі, та знов забракло мені відваги, ждав дня, де були всі мої надії. А дід Плюта не дав мені доспати. Роштурхав ще в досвіта. Золотий вогонь полегкотів посеред хижі, розганяв нічний холод, огортав хвилями ласкавого тепла, ось тут би поманіжитися. А в солодкій дрімоті, згадуючи назимку і вигадуючи завтрашні мови перемови з нею. Бо ки повідлежуєш, бурчав дід Плюта, а риба не жде, до неї треба зрання. Вчора ж діду ходив надвечір, борюкався я. І надвечір треба буде йти, а зрання так само. Чи не зучини у князя рано вставати? У князя часто й зовсім не спиш, коли треба. «Отож-отож, коли треба. Задягайся, та й підемо. Кони від твоєму я вже підклав сіна».